Olen Jari Hiltunen, ulvilalainen kirjauskriitikko. Esittelen tässä äänitteessä Väinö Linnan tuntematonta sotilasta ja sen syntyä, vastaanottoa ja merkitystä suomalaiskirjallisuudessa. Tuntematon sotilas ilmestyi joulukuussa 1954. Siitä otettiin ensin pieni painos, joka myytiin loppuun nopeasti ja myöhemmin joulukuussa. Uusia painoksia, jotka nekin myytiin loppuun nopeasti. Vännylinnan menestystä ei kukaan ennakoinut. Vsoyn johtajat, kaksi jänttiä, yrjö ja Jalmari-jäntti, he uskoivat tuntemattoman sotilaan olevan hyvä kirja, mutta tuski hekään, samoin kuin kirjailijat tiesivät, kuinka merkittävä siitä tulisi myöhemmin. Vännylinnan... Tuntematon sotilas kuvastaa aikansa kirjallisuuden lukemista. Sitä lukivat kaikki kansaryhmät. Sen myyntimenestys perustui siihen, että siitä olivat kaikki kiinnostuneita. Oli kyseessä sitten työläisväki, oli kyseessä akateeminen väki, armeijan komentajat tai vaikka poliitikot. Kaikki, kaikki lukivat sen ja heillä oli mielipide tuntemattomasta sotilaasta. Nämä mielipiteet menivät äärimmäisen paljon ristiin. Jotkut tykkäsivät kovasti, toiset eivät voineet sietää linnan kuvausta. Kun Suomi täyttää 100 vuotta vuonna 2017, vuotis vuotisjuhlan numeroihin virallisessa ohjelmassa kuuluu paitsi uusi Akuloimiehen elokuva, myös Porin teatterin esitys, joka pyörii kevätpuolella. Porin teatterin Tuntemattoman sotilaan kevi katsomassa yli 20 000 ihmistä ympäri Suomea, tuli vieraita Poriin. Itsekin näin sen kaksi kertaa opiskelijaryhmän kanssa. Tuntematon sotilas perustuu Väinö Linnan omiin kokemuksiin, tosin hänen henkilöaamonsa ovat suurimmaksi osaksi fiktiivisiä. Väinö Linna oli itse 20-vuotias Konekiväri komppania Alikersantti. Kun välirauhan loputtua kesällä 1941 heidän piti, olisi pitänyt päästä kotiin jo armeijasta, niin varusmiespalvelus oli päättymässä, niin tulikin yhtäkkiä liikekannalle panoja. Väinönlinan komppania vietiin itärajalla etulinjaan ja sitten alkoi heidän vuotinen taival, jossa mentiin syvärille saakka ja, ja sitten takaisin. Kesällä 1944. Kun Väinölinna palasi kotiinsa Tampereelle, hän meni Finleissonille asentajaksi. Hän oli koneasennustiimin jäsen 10 vuotta. Tämän 10 vuoden aikana, joka oli siis metallityötä Finleissonin puuvilatehtaalla, niin tämän 10 vuoden aikana hän kirjoitti oikeastaan neljä kirjaa, käsikirjoitusta vuonna 1947 ilmestyi hänen esikoisromaani Päämäärä, pienoisromaani, yksi näistä miehestä, jonka seikkailut eivät sitten jälkikäteen tehneet Linnaan kovin suurta vaikutusta. Se julkaistiin WSOYssä. Seurannan vuonna tuli pienoisromaani Musta rakkaus, eli mustasukkaisuus. Tämä rakkausromaani ei myöskään ollut Linnalle niin tärkeä, että et hän olisi halunnut sitä myöhemmin julkaistavan uudestaan. Siis toisia painoksia ottaa ennen kuin kuolemansa jälkeen. Kustantaja sai luvan 90-luvulla ottaa uusia painoksia näistä kahdesta ensimmäisestä kirjasta. Aika monen rintamiehen miehen tavoin niin väinölinalle tuli uskonnollinen heräämisvaihe niin 50-luvun alussa. Eli sama tällainen... Suomessa aika paljon vaikuttanut herätysliikkeiden syntyä aalto, niin se tempasi mukaan myös tamperelaisen metallimiehen. Väinölinnasta ei koskaan tullut helluntalaista tai lestadelaista tai todistajaa. Hän käsitteli uskonnollisen kriisinsä kirjoittamalla romaanin käsikirjoituksen. Tämä Messias-niminen käsikirjoitus kertoi miehestä, joka oli ahdistunut uskonnollisiin kysymyksiin ja, ja lopussa hän menee käymään kirkossa, mutta ei löydä sieltä oikeastaan minkäännäköistä vastausta kysymyksiinsä ja sen takia Romanin loppu on aika surullinen tai, tai ei mikään häpiendi. Se vaan päättyy tämmöiseen kysymysten niin sarjaan, että ei, ei sitten löytynytkään mitään vastausta. Tälle romaanille kävi sillä että VSO otti sen vastaan ja laittoi sen kassakaappiin. Sitä ei koskaan julkaistu, se sovittiinkin niin, että se jätetään niin toistaiseksi julkaisematta. Eikä Linna ilmeisesti vaatinutkaan sen julkaisua myöhemmin. Ja siellä kassakaapissa se on todennäköisesti vielä tänäkin päivänä. Vänny otti tämän uskonnollisen romaanin jälkeen niin esiin liuskat, jotka, joita hän oli alkanut kirjoittaa jo juoksuhaudassa vuonna 1942. Eli asemasotavaiheen aikana, kun oli paljon aikaa, niin Väinölinna toisin kuin monet muut, jotka teki esimerkiksi jotain käyttöesineitä tai, tai pelasivat korttia rahasta tai ilmarahaa, niin Väinölinna käytti aikaansa lukemiseen ja sitten myös kirjoittamiseen, eli, eli oli luonnostellut tämmöisiä sotaromaaniin liittyviä pätkiä, ja hän aloitti, aloitti vuonna 1953 kirjoittamaan sitten ihan käsin sotaromaania. Ja, ja tämä kirjoitusprosessi ne kesti, kesti sitten 54 vuoden puolelle. Hän teki aika paljon töitä kirjoittaakseen niin hyvää tekstiä. Et hän, kun oli metallimies, niin, niin hänen... Kirjoitustapa oli sellainen, että hän kirjoitti ensin käsin, sitten hän rupesi kirjoittamaan koneella. Ja useat liuskat hän kirjoitti moneen kertaan, jopa kymmeneen kertaan. Ja tämä kirjoittamistapa niin kävi hänen terveyden päälle, että hän, hän rasittui aika paljon tällaisesta niin kuin täydellisyyden tavoittelusta. Sitten hän oli tapana viedä. Viedä näitä liuskoja luettavaksi niin Mäkelän piiriin, joka oli tällainen myöhemminkin hyvinkin kuuluisaksi tullut kirjauspiiri Tampereen kirjastosta. Se oli, se oli nimetty kirjastohoitaja Mikko Mäkelän mukaan. Sen piirin johtohahmoja oli Alex Matson, niminen kirjailija, joka oli myös romanitaiteen tällainen teoreetikko. Ja Matson tutustutti Linna ja sitten Lauri Viidan ja Veikko Pihlajamäen ja muut, muut sellaiseen niin tavallaan romaaniteoriaan, jonka hän oli luonnostellut esimerkiksi John Steinbeckin tai Leo Tolstoin suurromaanien perusteella, ja Linna oli hyvin, hyvin niin otollinen oppilas tälle Alex Matsonille. Hän omaksui aika, aika lailla suoraan esimerkiksi tolstoolaista historia, historiallisen romaanin kuvaustapaa ja, ja Steinbeckiltäkin hän sai hirmu paljon vaikutteita. Niitä mä olen itse asiassa kuvannut toisessa äänitteessä, jossa kerron Son Steinbeckin hedelmien synnystä ja vaikutuksista jopa suomalaiseen kirjallisuuteen. Vännölinna oli lukenut myös paljon suomalaista kirjallisuutta, ja aivan kuin Lauri Viitakin. Tämä sotaromani, jonka hän sitä aloitti kirjoittamaan, niin sen keskeinen tavoite itse oli antaa vastine vänrikki Stålin tarinoille, joka oli Ruuneperin pääteoksia. Ja tämä Ruuneperin kyseenalaistaminen, mitä hän sitten tekeekin, kun Ruuneperi väittää, Muun muassa luonnostellessaan suomalaisen sotilaan myyttiä, että suomalainen sotilas vastaa kymmentä venäläistä, niin tätä hän kyseenalaistaa monella tavalla. Ja on myöhemmin myöntänytkin sen, että, että Ruunanperi vaati suomalaisilta liikaa. Hän halusi palauttaa niin kuin suomalaisten itsetunnon takaisin paikoilleen ja, ja niin kuin osoittaa sen ihan kaunokirjalla, että, että kyllä suomalainen Suomalainen sotilas on erilainen kuin Ruunaperi on väittänyt, ja hyvä niin, että on semmoinen kuin on. No, tämä alkuperäinen, leikkaamaton, tuntematon sotilas, ilmeisen sen nimenä oli tällainen kuin sotaromaani. Se oli niin kuin Väinö Linnan keksimä nimi, ja hän, ennen kuin hän vei VSOlle tämän kirjan julkaistavaksi, niin Veikko Pihläämäki, nimen kirjailija Mäkelän piiristä, ehdotti, että se nimi vaihdettaisi toiseksi. Hän oli keksinyt tämmöisen nimen kuin Tuntematon Sotilas. Ja niin Väinölina sitten suostui tähän ja, ja niin sitä sitten esiteltiin VSUlla tällä nimellä. Tämä Tuntematon Sotilas oli loisto-oivallus. Se on hyvin moniulotteinen nimitys. Ja itselleni siitä tulee mieleen muun muassa sellainen niin hautaan liittyvä nimitys, koska Suomessahan, kun sankarivainajat haudattiin kotimaan multiin, eli talvisodasta lähtien tuotiin sitten ihan hirmu vaivalloisesti niin ruumiit aina koti, kotikuntiin. Tämmöistähän ulkomailla ei ulkomailla ollut. Eli amerikkalaiset, englantilaiset, saksalaiset tai vaikka venäläiset tai ranskalaiset, kaatuneet, niin haudattiin yleensä sinne taistelupaikkojen läheisyyteen. Ja sitten suurkaupungeissa on tämmöinen tuntemattoma sotilahauta, johon sitten voi omaiset viedä kukkia tai muistoja, muistomerkkejä sitten niin kaatuneiden omaistensa muistoksi. Niin tämmöisiä tuntemattoma sotilan Suomessa ei, ei ainakaan mun on jo hirveän paljon ollut, johtuen just tästä, tästä haltaamiskäytännöstä. Kun tämä romani ilmestyi, niin se aiheutti aikamoisen kirjallisen myrskyn Suomessa. Tämä kirjallinen myrsky on monella tavalla niin merkille pantava asia, ihan mä Olen sitä mieltä, että, että tämmöinen todellinen klassikkokirja, joka, josta tulee siis myöhemmin, Klassikon arvon ansaitseva, niin se haastaa aina jollakin lailla oman aikansa oikeana pidetyn kirjauskäsityksen. tuntematon sotilas havainnollistaa tätä kyllä erittäin hienosti. Helsingin Sanomat, johtava päivälehti 50-luvullakin, sen johtava kirjauskriitikko Toini Havu, joka on ollut siinä omana aikanaan todellinen makutuomari, sen hänen tyyppisiä henkilöitä ei minun mielestä kyllä enää ole niin Toini Havu murskakritiikillään niin niin yritti latistaa täydellisesti tämän Väinölinnan kirjan. hän puhun, se on netistä löydettävissäkin ihan suoraan tämä Toini Havun kritiikki. Hän puhuu tässä arvostelussa Purnaajien sodasta ja, ja Kokee niin loukkaantumisen tunteita jopa siitä, että, että väinöli nahaukkuu suomalaista sotilasta ja tekee siitä purnaajahenkilön ja sitten kyseenalaistaa sen motivaation totella upseereita. Ja tämä upseerin niin kuvaus, niin sekin nosti toini havulta aika paljon niin kriittisiä mielipiteitä. Ja... Eniten ehkä Toinihavua ja muita Linnan arvostelijoita kismitti varmasti se, että, että Väinölinna ihan selvästi kuvaa suomalaisia sotilaita sodassa venäläisiä vastaan ihan eri tavalla kuin Ruunepäri oli tehnyt. Ja siinähän oli tietysti ihan täysin oikeassa, että, että olihan se hyvin, hyvin erilaista. Väinölinna ei puolustautunut kritiikkiä vastaan ilmeisesti kovin paljon, hän vetäytyi aika hiljaisuuteen siinä kohti, kun muut alkoivat haukkoa ja jopa armeijan komentajat saattoivat loukkaantua tästä. Ja sen jälkeen niin, tämä kirja myi niin paljon, että, että siitä tuli, tuli isot tekijän oikeuspalkkiot sitten Väinölinnalle ja hän, hän siirtyi sen jälkeen niin pois. Puhvila-tehtailta osti Maatilan Hämeenkyröstö ja rupesi siellä kirjoittamaan sitten varsinaisia pääteoksiansa, eli täällä Pohjantähden alla romanisarjaa. On merkille pantavaa, että tämä, tämä Väinölinnan kirja haastoi sitten myöhemmin historian kirjoituksen, ihan jopa oppikirjoja myöten, ja historioitsijat ovat todennäköisesti olleet aika aika kielteisiä Väinölinnan romaanin merkityksen vuoksi, koska, koska hänen, hänen kuvaamanaan tämä jatkosodan aika niin, niin meni sen, se kuva otettiin niin lukiolta, lukijat otti sen vastaan hyvinkin kritiikittömästi. Sehän on toisaalta aika pintapuolinen kuvaus, eli siinä kuvataan esimerkiksi niin hyökkäysvaihetta hyvinkin paljon, eli syksyä 41 vuonna. Ja sitten kun se loppuu, niin siellä mennään hyvin nopeasti, niin jopa vuosikausien niin kuin tapahtumia läpi. Ja, ja tavallaan niin Linnan kuvauksessa tämä niin ajankuvaa jää aika semmoiseksi ontoksikin. Hän keskittää enemmän huomiota siihen, että hän saa 20 Pari, parisenkymmentä tällaista sotilashenkilöä muotoiltua ja kuvattua niiden murteellisia vuoropuheluita ja, ja muuta. Ja sitten tuota, niin henkilökuviin liittyviä asioita. Ja kuvaa sitä niin upseereiden ja, ja rivisotilaiden ristiriitaa ihan kymmeniä sivuja. Rintamamiehet otti tämän kirjan vastaan erittäin hyvänä romaanina. Mä olin itse haastatellut Porissa yhtä vanhaa rintamamiestä, joka on jo kuollut. Tää Hannu niminen hän oli 90 nen kaveri, kun mä hänet, hänen kotonaan ja Kysyin Hannulta sitten, että luitko tuntematonta sotilasta aikoinaan tuoreeltaan. Ja hän sanoi, että totta kai, koska kaikkihan sen lukivat, niin hänkin sen sitten luki. No, se vaikutuksen sinun teki, Kysyin Hannulta, niin Hannu vastasi siihen, että, että se oli erittäin mielenkiintoinen ja mukansa kirja. Sen teho oli siinä, että kun mä olin sitä lukenut pari sivua, niin mä huomasin, että mä oon itse täällä kirjas mukana. Eli nämä ajatukset on ihan suoraan mun päänupista. Ja, ja vuorosanat on sellaisia, että mä olisin voinut itsekin ne sanoa. Ja tämä on, tämä on minusta aika, aika hyvää palautetta kyllä kirjailijalle. Että et tuota, et todennäköisesti hän on onnistunut kuvaamaan monen muunkin rintamalla oleen miehen ajatuksia ja löytänyt niinku just sen just sen sävelen ja sykkeen ja, ja ne vuorosanat, mitä hän on siellä rintamalla käyttänyt. Ja, ja sen takia jos tämmöinen realistinen romani, jossa kuvataan ihmisiä sellaisena, niin sehän on niinku jälkipolvien kannalta Erittäin paljon parempi kuin semmoinen ihanteellinen romaanitaide mitä Runeperin, tai ru, runous, mitä Runeperin omat tekstit heijasti. Vaikka niilläkin tietysti on oma arvonsa ja, ja esteettinen merkityksensä, niin, niin tämä linnan, linnan merkitys ja teho niin on just realistisen romanitaiteen niin tämmöisena airuena jonka sitten myöhemmin esimerkiksi Veijo Meren Manilaköysi kyseenalaisti 50-luvun loppupuolella. Manilaköysihän 57 vuonna ilmestyi ja siinä sitten oli jo näkyvissä modernistisen romaanitaiteen muotoja ja, ja tavoitekin. Ja ja niin kuin, ehkä kuulijat tietävätkin, niin, niin Linna ja Meriha ottivat aika paljon yhteen. 60-luvun alussa varsinkin siitä, että miten Suomen näitä sotavaiheita, jatkosotaa ja talvisota olisi pitänyt oikeasti kuvata. Jälkikäteen katsottuna Linna voitti tämän tappelun kyllä ihan selvästi, koska, koska Veijomeren Manilla manillaköysy niin hieno kirja kuin se onkin ja, ja näin, niin ei ole kyllä saavuttanut sellaista lukiakuntaa tai, tai vastaanottoa, kun tuntematon sotilas on saavuttanut juhlavuodesta, jota nyt 2017 eletään, niin, niin olen kuullut sellaisia mainintoja, että Tuntematon sotilas ei olisi ansainnut sitä paikkaa kustannusohj VSO, kustannusohjelmissa tai, tai muutenkaan näitä juhla-numeroita, kun se on saavuttanut, koska siinä jää tavallaan sit sivuun yksi toinen kirja tai kirjailija, joka on kuitenkin merkittävämpi kuin Väinölinna tai Tuntematon sotilas, eli Aleksis Kiven Seitsemän veljestä, hän on, on tietyllä lailla suomalaisen kirjallisuuden peruskivi. Ja väinölinalta, jos kysyttäisiin tästä, niin hän olisi ehdottomasti sitä mieltä, että Seitsemän veljestä hän on paljon tärkeämpi kirja kuin Tuntematon sotilas. Hän tavallaan kirjoitti oman version Tuntematon seitsemästä veljeksestä tuntemattomassa sotilaassa. Siitäkin hän on, hän on puhunut, puhunut haastatteluissa. Väinölinnan elämä, elämä, sen jälkeen kun hän sai valmiiksi tuntemattoman sotilaan, niin hän viljeli, viljeli maata Hämeenkyrössä ja kirjoitti sitten tätä, tätä Romanisariaansa Ja sitten kun kolmasosa tuli valmiiksi vuonna 62, se ilmestyi silloin VSOilta, niin siinä vaiheessa Väinölinna oli niin ylirasittunut, että, että hän joutui sitten pistämään kirjailijan pilli pussiin ja, ja uusia kaunokirjoja hän ei enää kirjoittanut. Tämäkin Tavallaan on aika kuvavaa niin tietyn tyyppisistä kirjailijoista, että tehdään, tehdään teoksia erittäin perfektionistisesti eli täydellisyyttä tavoitellen ja se vie niin henkiset ja fyysiset voimavarat. Tällä romaanitaitella, mitä Linna, Linna sai 60. Kaksi vuoteen saakka, hän oli silloin 42-vuotias, niin siihen mennessä, niin sillä hän on noussut sitten suomalaisen kirjallisuuden ihan kärkielittiin ja säilynee siellä ihan pitkiä aikoja muulonkin kuin Suomen 100-vuotisjuhlavuonna. Väinö on tutkinut varsinkin tampereellainen professori Yrjö Varpio ja hänen teokset havainnollistavat hyvin, hyvin Linnan merkitystä. Niin Tampereella kuin Urjalassa, hänen kotiseudulla, kuin muuallakin Suomessa sekä maailmalla.